بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنتكم الله وكونوا من الصادقين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشهده وعليك السلام عليكم أبريك السلام عليكم دانس ومترمين قبريتي žene u islamu. Smatram veoma bitnim ovu temu, ovo i svakako jednom od najbitnijih tema danas kada se govori o islamu. Jer je jedna od šubhi kojima se želi pokušat razbiti islam i islamsku učenju, što naravno neće poći za rukom upravo ta da je žena u islamu, ugrožena da je žena u islamu terorizirana i tako dalje. Naravno, mi znamo i pokušat ćemo i ovim predavanjem dokazati i pokazati da žena u islamu nije ništa od ovoga što smo pobrojali, ali još mnogi drugi stvari negativni koji se pokušavaju pripisati ženi u islamu. Naprotiv, žena u islamu je počešćena ravnopravna, stavljena na visoko mjesto, samo što to ljudi ne znaju. Da bismo govorili o ovoj temi, ja želim se vratiti, tako reći, u dženet. Jer tamo su stvoreni naši pra prababo ili pra dedu ljudskog roda, Adem Anehisela i njegova žena, pra nana ili pra majka ljudskog roda Hava. Allah Đelešanuhu je prvo, kao što je poznato, stvorio Adema Aleihissalam khalaqahu min tin kaže stvorio ga od zemlje. Adama alejhi salam je nekoliko dana tako bio sam kodao po ženetu. I moj mu ženetu sve. Međutim osjetio je Adama alejhi salam da mu nešto fali. To je kako ti žena odje 2 3 dana kod majke odnosno kod punice, fali čovjek kada je. I Zaspoje probudio se, kad umo ono žena pored njega. Allah Đalešanu mu stvorio ženu za to vrijeme. I sada Adam, aleyhi salam, tu iznenađen. Prvi put vidi ženu, a i žena isto tako prvi put vidi muškarca. To su naši praroditelji. I sada u postavlja nekoliko pitanja. Prvo, ko si ti? Ona mu kaže, žena, a zašto si stvorena? Kaže, da bi se ti smirio uz meni. A od čega si stvorena? Kaže, tvo krivog revra. A kako ti je ime? Kaže, Hava. E to su ta tri i četiri pitanja koje postavio Adam Alejsela i na ova tri i četiri pitanja je veliko opredavanje i knjiga čak se može napisati kad je pitao kositi, izdanadio se, šta je sad ovo? <clears throat> Ona kaže žena. E sad ta riječ žena ili taj pojam žena može se više struko tumačiti. Prije svega, žena je jako emotivno, ali isto tako fizički krhko, međutim, veoma lukavo stvorenje, veoma mudro stvorenje. Allah Đelešan je dao muškarcu veću fizičku snagu Ali je to ženi nadoknedio s druge strane. Pa je Allah džadršanu kad govori o šeitanojim spletkama, kaže da su slabe. Ali kad govori o ženskim spletkama, kaže da su avhima, da su velike. Znači to je da kompenzacija Allah džadršanu s te strane to daje. Ima jedna dova kad jedan mladić jednom vladaru provučio dovu, kaže molim Allaha da ti da, Hrabrost muhe i snagu mrava i lukavstvo žene. Ovaj vladar silnik, jer su svi malo vladari silnici, osim kojima se Allah smilije skoči, kakva ti je to od šta mi to učiš? Pa on reče, kaže da ti da Allah želešanu hrabrost muhe, jer muha je najhrabrija. Ona svakom silniku dolazi pa mu sleti na obraz, pa mu sleti na nos, pa mu sleti... Znate kako muha zna bih do sadu. Kaže ti da snagu mrava, jer mrav je stvorenje sitno, ali, kaže, gura teret koji je višestruko teži od njegove težine. Znači, to je snaga i da ti da lukavstvo žene, jer koliko je, kaže, kraljevstva, carstva, država, palo zbog lukavstva žene. Znači, to je, kada je odgovorio, žena. Također, žena je lijepo stvorenje, kaže se. Uh, ljepši pol, ja li kažem, ljepši pol, to se odnosi na ženu. Ta pota Allah Đalešanu je naredio da se pokriva. Odnosno, da kada se izlazi napolje, gdje su ljudi koji su stranci, ljudi znači ko, s kojima može stupiti u brak, da tu žena bude pristojno gučena, da bude znači što više pokriveno i tako dalje. Međutim, kada je žena kući svojoj, onda joj se dozvoljava čak naređuje da bude za svog muža što ljepše obučena, što izazovnije obučena. Žena će za svaki trenutak koji provede sređujući se za svog muža, dotjerujući se za njega biti nagađena. Za svaki trenutak. Međutim, isto tako što danas je, nažalost, velika praksa, žena se dotjeruje za ulicu za napolje i za svaki taj trenutak kada se dotjeruje za ulicu za napolje posebno tom, da se tamo nekom svidi da joj se neko okrene za njom da joj neko dobaci da sebi nešto dokaže ona će imati kaznu kod Allaha Đelšana znači na ovaj način malo bi mogli protumačiti to šta je to žena kad je ona odgovorila na pitanje ko si ti drugo pita je mali, sedam, od čega se istvorena Znači, on nije ono, stvorio sam džine ljude da me obožavao, nego od čega, ali čega si stvorena. Ona je rekla da bi se ti smirio uz meni. E to je brak, svrha braka, ali da bi se smirio čovjeku ženu, odnosno da bi se žena smirila uz čovjeka. To je brak i to je svrha braka. U braku zato je najbitnija stvar i sestre Beričet. Zato je sumjet kada se uđe u brak, raziđu se svatovi, ostanu mlada i mladoženja sami. Prva stvar kako da stupi u život jeste da klanjaju dva rekaata zajedničkog namaza. Naravno da mladoženja bude imam, a da žena klanja za njega. Kad završe predaju selam, ostavljena je doba da mladoženja prouči domu svojoj mladoj, odnosno za svoju mladu da joj stavi desnu ruku na čelo i zatim da uči dovu, a da u njoj traži beričet. Pa i kad se česti i ta mladincima, kaže se, barek Allahu, lekve, barek, aleikh, vabed, džemar, vabed, vabed, vabed, vabed, vabed, vabed, vabed, vabed, vabed, vabed, vabed, vabed, Spominje se beričet. Ja stano govorim beričetu i treba o beričetu govoriti. I tražiti beričet kod Allaha, Žalšanu. Kome lada beričet bogat je, a kome ga uskrati siromašan je. E, znači, Tu se dobija tol Jeskunen, tako će doći do smiraja u braku. Ako nema boga, ako nema beričeta, ako nema bogobojaznosti u braku, je onda haos. Brak može biti velika stvar i pozitiv za čovjeka, a može biti veliki teret i opterećenje za čovjeka. Da bi brak bio uspješan iz ovoga, treba žena da je sretna. Ovo dobro zapamtite. Sretan brak jeste sretna žena ili sretna žena jednako je sretan i uspješan brak. To je li i leha da bi se smiri uz njom. A ovo je samo prijevod poslanikovi, salallahu ala sebe, riječi hajru kum, hajru kum Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama. Žena kad je sretna, tu će bi sretan brak i bit će hajra. Uprotivno, bit će dosta teškoće brać. Ovi koji su ženjeni, vjerovatno me podržavaju u ovom što govorim i znaju znaju o čemu pričam. E, Kaže, Adam A.S. je zaspo i kad se probudio, vidio je ženu pored sebi. Ovdje je, kako kaže učenjac, izvršena jedna operacija. Operacija gdje je Adam A.S. morao da zaspi, da bi žena bila stvorena. Jer kaže, kad je pitao, čega si stvorena, zašto se stvorena rekla, sad o čega si stvorena, kaže, od krivog rebra. On je morao da zaspe da se izvrši ta operacija. Da, ta tamo je znači anestezija, ta prirodna zaspoj nije mogu u budnom stanju to da izraži, kao kaže učine. Zaraz hod žene koja je krhijeg rađe, ali rađa u budnom stanju, taj bol rađa, to znaju žene, i ne znam. je najveći bol koji se može podnijeti. On je, kaže, morao da zaspe, izrašena je ta operacija od krivog rebra, muškarčevog adma, kada je sad stvorena žena. Pa kaže, kad je pitao čega se stvorena, kaže od krivog rebra. Ovdje ipak opet imam jednu veliku povuku. Nije rekla i nije Allah že da šaru stvorio od ove kosti. Jer bi onda žena bila glavna, a žena nije stvorena da bude glavna i da se nameče muškarcu, nego da ga prati, ali da se urađuju, rečemo kasnije. Nije stvorena ni od petne kosti, mogu Allah toga stvoriti. Onda bi značio stvorena da bude gažena, nego je stvorena od krivog rebra, od te kosti, a to je ovdje, gdje, kod srca. A srca je sinonim za ljubav. Znači stvorena je žena da bude voljena, da je znači čovjek voli i da uspostavi jednu harmoniju u životu. Zato kaže kada je rekla čega si stvorena od krivog rebra, kaže Resul, da sam je srden, to krivog rebra ne treba shvatati pogrešno. Ono je krivo. Ako ga ostaviš, ostade krivo. Ako ga pokušaš ispraviti, neki to pokušavaju, slomi će Znači, nema hajran jednom i drugom. Zato kaže nas ovo, A.S., postupajte lijepo sa tim krivim rebrom. Lijepo postupajte sa njim i onda ćete imati hajran njega. Imaće neke koristi. Šta je to lijepo postupanje? Mislim, da zapadnjaci ne znaju ovo. Recimo, samo ovaj hadis poslanikov, A.S. da znaju, bilo bi dovoljno. Da se mijenja slika o ženju Islamu. Šta kaže Resulosan Srbven? Kaže, bit ćete za svako veliko i malo djel. Pa čak da čovjek stavi zalogaj rane u usta svojoj ženi i zato će čovjek biti nagrađen. E to je to lijepo postupajte. Nema žene koja kad ti priđeš, kad jedete pa ti uzmeš zalogaj pa staviš usta ženi, da će posto toga biti ova arrogantna, da će biti ljuta, Da će biti znači ovaj negativno spreže proškar. Naravno, ne treba tu da bude sitan koma nešto nego čovjek sebi stavlja velika ženi malo nešto. Da će on lije fin i onda se tu uspostavlja harmonija na osnovu ga što nam govori Allah dželešau i Rasulullah sallallahu alejhi je Adem alejhi selam kad spokođovaga jednom kaže da li voliš hault. A on je rekao kaže volim. Upitana je Hava, da li voliš Adama? Ona je, kaže, rekla ne volim. Međutim, u osnovi bilo je sasvim drugačije. Da ona mnogo voljela Adama, alaih i selam. E, Premdato žene nekada i ne kažu. Nekada i kažu. Ovdje Hava to nije htjela reći, ali ga je mnogo voljela. Kako se to dokazuje? Godinu dana nakon što je preselio Adama, alaih selam, presela je Hava. Od tuge i žalosti za njim. Ali je za dvijegov šahmeta je preselio pokaz 3 mjeseca za njega njegova žena od tuge i žalosti za njega U onoj pjesmi, u onoj Sevdalinki, Bolar Paša na Bosforu leži. Teško je ono držak predavanja ovako u ali hajte idemo dalje. Kažu ono je Sevdalinki, pa na kraju kaže kad je on pao mrtav i odmah mu je žena za njim pada mrtva iz tuge što znači žena je ta koja voli muškarca više do što muškarac voli ženu. Ja nisam čuo nigdje da je neki muškarac umro za svojom ženom od tuge. Međutim, ima dosta primjera gdje su žene zaista nakon kraćeg ili dužeg vremena umrle od tuge za svojim za svojim ljudima. Kad je upitao kako ti ime kaže Hala, zvonno četvrto pitanje. Hala znači stvorena od nečeg živog, hava ukazuje na život, na nešto živo. To nam opet daje jednu povuku. Daće kroz život, muškarac kaže, onađa da še ano stvori adma ali i sedam, mintin, stvori od zemlje. I muškarac će kroz život, i to je danas dokazano, i do sudnje gdana ostaje, raditi u glavnom i više sa ovim stvarima vezane za zemlje. Muškarac ide u rudnik, u glavnom radi u željezare, zida, kuće, pravi, sve to vezano za zemlju. Ide u rat, vezano za zemlju žena na stologa stvorena od živog i inače kaže raditi sa živim žena do danas i ostaje to radi više sa djecom žena je ta koja podiže djecu žena je ta koja stoji za muža za svog muža i to isto živo i to pokazivo kad je pito kako se zoveš kaže Hava jer odnaček živo kad se ovo završilo idemo dalje anđeli šalu i pustio po dženetu eto vam dženet sve vam je u dženetu dozvoljeno Samo kaže: "Vela takraba hadihi shadjrata fetakun min al-zalimin." je sve dozvoljeno. Samo kaže: "Nemojte se ovom drvetu približavati pa da postanete od onih koji su zulmom sebi učinili." Da znači imate sve, ali pokazuje Allah želešaru bez stida, islam je mera prevencije. Nemoj činiti ono što ti je zabranjeno, onda nećeš morati da uzmeš odgovorke volja takve buzina, nemojte se približavati bludu. I ovdje lađa dešanu kaže, se on drve to približavati. Međutim, tu sada žena malo pokazuje svoju prirodu. Voli žena da navodi vodu na svoj mlin, u braku i tako dalje. Rijetki se muškarci začuvali od oga, da nisu to kod svoje žene osjetili. I sada ona naravno kaže, Ademe, daj da uberemo to. A lađa dešanu zabranio, rekao, ne približavaju se, ma daj da uberemo to. I uspijeva da dobiti za ovo. Znači, žena voli nekada navodi vodoslovni činjenci. Neko možda od vas nekada krene u džemat. Znam, klanja se džemat, ile, odo. A ženom, kada nemoj, volam, možemo i ovdje, imaš i ovdje džemat, sa mnom ostani klanja. Znači, njoj nije naređen da ide u džemat, a čovjeku ima jedna vrsta naredbe, jel? Nekada žena to navodi, nekada i ovdje sa mnom ostani, i tako dalje. Ubrali su taj plod koja odlađa šanu za se za ubrali. I šta se dešava, spala im odjeća sa njim, ukazala se golotinja. Pri toga supoznali, vidjen miškarac, žene Losace ukazala golotinja, nešto ponovno, nevjerojatno. Naravno, oni se nisu počeli tom golotinjom dićit jednom pred drugim. To pokazuje upravo suprotno onome što mi danas vidimo, naravno što doje kod nas, čini mi se više nego ovdje u Bosni i u tom našem regionu, u Samđaku i tako dalje, da ima dosta tog razgoličavanja. Nije to prirodno. Jel da je prirodno? Oni bi ostali goli jednopredu. Nerovutsko, až uzijeli dženecko lišće i počeli stavljati da im se ne vide stidna mjesta. Nakon ovoga, Allah džadešanu ih je spustio na zemlju. Međutim, ovdje ćemo malo zastati. Ovaj trenutak branjavog ploda, Biblija, kršćanstvo koristi da kaže da je žena prokljeta za to. Pazite, a muslimanim, odnosno islamu, se pripisuje da je žena poližena u islamu. Ovaj trudnik, žena je prokljeta. Međutim, Allah dželešanuhu, niti resuglasa na selim, nisu rekli da je žena zbog ovog prokljeta. Nije optužena hava zbog ovog, nego zajednička je odgovornost zbog što su radili. Kul nahbitu minha džemija, kaže Allah, sad izrađite svi iz dženeta. Znači nije samo rekao hava ti si kriva, ti si prokljeta, nego i Adam a.s. i havas nose zajedničku odgovornost. Vidite ravnopravnost kod grijeha, a ima ravnopravnost kod pozitivniji kod pozitivnih stvari. Možda zbog ovoga isto tako, židovi, kada je žena u menstruaciji, u hajzu, ne žele s ljubom ni zajedno da spavaju u postedi, ne žele s ljubom da jedu zajedno, subhanahu. A kaže islamu graža ženu, Muhammed s.a.v. kad je žena, znači, bila u ovom stanju koju je Allah Đalešanu dao, koju ne želi, ali, ali dolazi, Allah ga dao. Kaže, Aisha radijallahu anha prenosi te hadise, Kaže kad sam bila u takvom stanju, Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stavljao glavu moje krilo jučio Kur'an. Kaže, zatim prava samo glavu kad sam bila u takvom stanju i tako dalje tako dalje. Što pokazuje u stvari kakav je položaj žene u islamu da je on uzvišen da uzdignut samo što se hoće napraviti šupre po tom pitanju. Šta vi Odnos žene i muškarca u islamu, zapamtite braću i sestre. Da znači, čuje Allah dželešanu dao neke ne dajemo ovo jasulimane. Jest od osnovno pravdnosti u surati Bekara na 37. stranci ajet koji govori o dojenju. Šta kaže dželešanu fa in irada fisala an taradi minhuma wa Što znači odprilike ako se njih dvoje sporazumno dogovore da odbiju dijete dojenje. Znači nećmo alpa proći dvije godine. Je da velika preporuka vrsta narodu, ali ako Hoče je da odbiju djete ranije i sporazumno se dogovori, kaže tešavurin, šura, dogovaranje. Dogovore se muž, žena, fela, džunar halihima, nemaj u tome grijeha. Znači sporazumno dogovaranje. Nije u islamu čovjek direktor, a žena radni. Jednom kaže, prvi put kada su odbili poslušnost na shabe Rasoola sa to je bilo na Hudajbije, kada su kreme dobave, ono dobave, dobave hač, dobave umru, šeste godine pohidžili, I nisu uspijali, zato što je spešni mušnici, napravio se problem i kaže, poslanec Viselem, ovdje ćemo zakljati naše kurbane, ne možemo u čumeku. To je shama bilo jako teško. Već su izbivali šest godina otkućaj, želi da se vrati, da vide domove i tako dalje. I poslanec Viselem kaže, ovdje zakljite kurbane i obrijte svoje glave, to je znači obrijed umrije. Mehutin oni su to odbili. Nisu da poslušali Subhana Allah. Prvi put se to desilo ste velike tuge i što nisu ušli meko očekivali su. Poslaže se selam odlazi u šator svoje žene, bila je to Uma sereve. I kaže joj tako i tako odbili su me. Poslaže se selam koji je primao obijam od Alaha. On sad sluša savjet žene. Žena mu daje savjet. Kaže o Allahu poslanici. Ti to radi. Dobri, ti svoju glavu za koliki kurba, ti to radi, kaže. I poslan je sedem sluša svoju ženu. Poslušao je, uzeo savjet i zašao to u radio. Kad su ga vidjela shabi da je to u radio, trkali su se koče prije to u rad, gotovo da se poubijaju, da ga slijede u tome. Naći ovdje je ženin savjet Poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji primio objavu da Allah nad sedam nebesa primio i to se pokazalo kao tačno, pokazalo se pravo. Novo govori da žena nekada čovjek koji često bogami zna biti od velike koristi, zna biti savjetodavac, znamo da veliki savjet kakav malo gdje ili kakav nigdje ne može primiti, osim kod svoje žene. Kada Jela Đešanu spustio na zemlju, imamo još neke velike povuke, kaže Adam Alej Saran spušten u Indiji, a Hava spuštena u Džedi, u Saudijskoj Arabiji. Oni koji idu avionom na hač, sliježu u taj grad, na taj aerodrom, Džeda. To je prilike... Mogla se prevede kao nana ili Pranana. Zato taj grad, kaže se, nosi ime Džeda jer je tu spuštena po nekim predajama iz Džedeta Ava u Džedu. kao Pranana tu je bila. A sada njih dvoje imaju naredbu da se na Dunjaluku nađu, poznaju sretnu i da zapošli u život od kojeg je kraj kreva svi vodimo u porijeklo. I kriječu da se nađu, da se upoznaju. On mače znači ide iz Indije, Dugačak put, a ona ide iz Džideku nalaze se na Arefatu. I Čida i Arafat su u Saudijsku Arabije, a Inde je mnogo daleko. I tu su se naši tu su upoznali. To Arefat, sve je to mjesto, sve je Znači, u stvari, ovaj, upoznavanje, mjesto upoznavanja. Jeste tu ponovo dunjanoviški upoznali? Adem. Adem i Haba. Ovdje je bitno šta? Da muškarac je prešao znatno dužiji put od žene. I žena je, da bi našla svog životnog saputnika, išla. Molim da uloži trud. Ali muškarac ulaže znatno veći trud da naže sebi životnu sapunicu da nađe ženu. Oni koji su oželjeni, koji žele da se ožene, znaju o čemu govori. Naći žena je ta koja traže, ona je uvijek tražena. Muškarac i taj kulaže veliki trud da bi našao da bi našao svoju ženu. I to je to je ovaj ovim primjerom pokazao i tako je što sigurno susnijeg dana. Brašam se malo na onaj brak, sretan gdje treba, znači čovjek malo da se strpi. E, u onom primjeru kaže, pošao čovjek kod Omera, Omer bio halifa radijallahu, ono? da mu se žali, kaže žena, žena je ovaj malo malo ovaj neposlušna, pustila Alaa, derije se i tako dalje. Najprime znači ono krivo rebro doniga može biti khaira ako se malo čovjek strpi pa postupa pa lijepo i tako dalje. I sad on krijeno dolazi on kod Omerove kuće Prilazi on kod Omerove kuće da se žali Halifi Omeru. Kako je prišao Halifi Omeru, tamo, kaže, on čuje ona žena njegov Omerova se bere još više, još pusti lavaz, ima stvarno žena kad pusti lavaz da Allah I prilazi on tu kad tamo čuje viku, tanjiri lete, jel, šerpe, frka, on se okrenje vrata, bolje je kot tebe, ne ukud Kad Omer na vrata, isti to kad kod me ne pošao, kaže, jesam, pa šta je? Pa kad došao znam se želim na ženo vidim kod tebe gore stanje u kod Pa kaže, jest ima nekad malo to ta crna minuta što mi kažemo. Ko neke bude crni dan, neke sebe dana Boga. Ali kaže, to ja se tu strpi malo, jer znam, ona i kuha, i pere, i čuva djecu, i rađa, nije to sve dužna. I kaže, ja sam da malo strpim kad dođe to i tako pravimo jedan paritet, da je jedan svetan brak. Znači treba se neka nekada strpiti tu i bit će hajr toga. Najboljši samo neke primjere. Primjer Ejuba Aleyhi Selam, šta je žena za čovjeka. Ejuba Aleyhi Selam je bio bolestan 18 godina. 18 godina je znači bolest neprestavno trajala. Svi su ga napustili. U toj bolesti se počeo raspada, Čak je loš negativan mirist, na mnogo ježa se usmrdio. Allaho poslani, donazi od njega iskušenje da laha želešano. I osamnaest godina u tom hal ostaje. Ostal su mu braća u njega, prijatelj, koji što to biva, jel? Ostala je samo žena sa njim. Ostala je samo žena za njim. To je za koji kaže žene nema koristi, nema hajra. Ne, žena je ta koja ostaje zagnja sa čovjekom. Međutim, nju je, kaže, malo šeitan bio na pol. Pa je objavio, reci, neka učini seždu meni, ja ću mu pomoći. Ona je tu malo pala. Ovo biva, zna se desiti ovo. I kaže tako i tako. A ime Baleseban koji je svjestan. Ipak muškarac malo dublije razmišlja, malo čvršće stoji na nogama. Zbog toga kaže ne može žena u islamu dati razlog braka mužu. To je na muškarcu. Jer da je do žene da raje razlog braka, one su tu znači brze na jeziku, bilo bi stotnuta laka dnevno. Sto puta dnevno bi se žena razvala. To bi znači bio haos. Međutim, to se ne piha od žene. Nego muškarac je taj koji daje razlog braka u islamu, jer on to dublje razmišlja. I ona je tu rekla, hajde, kaže, učini srdu šeitanu, pa će ti se olakšati. On je rekao, kaže, kad ozdravim i kad izažem iz ove bolesti, sto, imaš stotinu udaraca ćeš dobiti, znači, zbog ovog što si rekao. Allah Jadršanu ga izliječio. Izašao iz bolesti. I sad Allah Jadršanu kaže, moraš izvršiti ono što si rekao. Moraš izvršiti ta, ta, to obećanje. Ali zna Allah Jadršanu da to ona nije rekla namjerno da bila tu sa njim, da mu je davala podišku. Nebo kaže, uzmi pšenicu, uzmi ti znači, sto snopova, zaveži u jedan i tako je, kaže, malo udar tako da se izvrši a, to to, što si rekala, ta znači zahlep. Drugi primjer, priver Musa alihi srna. Musa alihi srna, vi znate da ga je zbog faraonovog tlačenja još kao malog majka stavila u jednu kolijevku, Stavila ga u rijeku i gurnula ga iz rijeku da ne bi bio, znači, ubijen i zakladan od fa strane faraona. Zato što je ubijao mušku djecu, ostavio životu žensku djecu. Dobio je uh, jedno, tako dažem, proviđenje da će doći iz Benusrava nekog ko će ga skinuti strona. I on se poboio, znači, ubio je da bi spriječio to su mušku djecu. Alađa šala musa u majku, stani ga, znači, kodiju i pusti ga, sam da ga stavi pusti ga iz rijeku. I tako on, znači, ploveći dolazi gdje? Na faraonov dvor. Uzima ga Asija, faraonova žena. Faraon hoće da ga ubije, međutim, ona ga tu spašava. Nemoj, možemo ga poslijeniti, možemo oni ga biti hajra. Tu mu prvi put spašava život Asija, faraonova žena. Znači, žena spašava života Allahovom poslaniku. Drugi put, već je bio malo veći, propuzoje Kaže, povuku faraona za vradu. I mu dolazi šetan, kaže, to je taj koji ćete te skinuti strona. I naravno faraon kaže, daj da gubijem. Hlasija ponava donazi. Allahovom poslaniku žena spašava drugi put život. Kaže, ne, to je djete. Eto, kaže, stavi mu ispik. Stavi na jednu stranu dragulj. A na drugu stranu stavi žeravicu u vatre. I pusti ga nek uzme. Ako uzme dragulj, upravi si. Ako uzme žeravicu, ja sam upravo, kaže ono. I Musal je sada nadamno da Allah uzma žeravicu. Stavlja kaže na jezik tu jezik sa goriju imao jednu govornu ma mahanu tokom života zbog toga, ali osta u životu opet, znači, žena ga spasla Asija mu je dva puta spasla život Allahom posljednicova znači, govorimo o vrijednosti žene i tako dalje imamo još neke velike primjere imamo primjer Nerjene, majke Isao ili srna, mjena u strajnost kada se pritisni porođajni bolovi ona se, kaže, povukla duboko otišla od naroda došla od ljudi pritisni je porođajni bolovi mi sad ovdje učimo šta znači u strajnost učimo od žene i braća pričese porođajni bolovi i govori u tom trenutku da sam bog do umrla zaborav pala. U tom trenutku. Ja sada lažila šanu kaže eto ti pao na no stablo za 30 poslije potrebi svježe burme datule. Dokazano je danas medicinski da kada žena konzumira datule i hurme prije poroda da to pozitivno zbog šećera koji utiče znači pozitivno ovaj da žena olakšavaju se porod. I ona je to uzela. Međutim, kaže Allah Jalešanu, tražiš nešto od nje, zatresi palmino stablo. Znači, aći, da ti to, može Allah nju odmah dati, Allah nas uči u strajnosti, doći ćeš nekada, do krajnjih granica, da ne možeš više nešto uraditi. Allahu daje mi pomoć, kaže, metanastro Allah, govorili su poslanici i njihovi slijed, kad će već jednom Allahu vam pomoć? Međutim, u tom trenutku Allah hoće trud, samo čovjek, ja, to sam s pričao, i ovdje Allah hoće trud. Kaže da i palinu stavlo. Nije to šljiva da ga zatreseš. Pogotovo žena koja u teškim boljama porađa se. Nego kažala je nje traže trud samo kad stavila luku na tu palinu stavlo koje je veliko i kaže pale po njoj datule sveže uzela i porodila se. Tu mi, muškarci, učimo u strajno je da opet od žene da učimo ovaj primjer. Još jedan je ovaj san. Hadžara, Ismajlava, alejsela, majka, žena Ibrahimova, alejsela. Dovodi je u pustinju Ibrahima Ostavlja je na mjesto današnje Mekke, samo pustinja, pjesak i sunce, nema ništa. On je tu ostavljan joj dojenč od mjesec dana u naručju. Okreće se Ibrahima Aleyhisselam, što kaže Njela Hmane da kaže i ode. I ona da sad zove Ibrahima, žena u čudu, Ibrahime, i on se ne okreće. Djetje mali Ibrahima, nisaj njega zovemo, sad ću vam doći. <laughs> sad ću doći. Kaže ibrahim on se ne okreće. I ono ga se pita, Allahu emareke hada, jel ti kaže Allah naredio? E sad on sad je, se tad prema njoj i kaže jeste. Ona mu kaže onda idi, ne trebaš mi, ako ti je Allah ovo naredio, onda mi ne trebaš. Pazi kako se žena osplanja na Allaha, dželešanu. Ovo su primjeri za, zene, za žene, ali su isto tako za nas primjeri da učimo kao muškarci od žene. I kaže ona, se, on, se, on, on je mu rekla sad mi ne trebaš, onda idi i ostaje žena sama. Sad mnoge stvari uči od žene. I mnogi su propisi ovde sada koji će do sudnjeg dana zbog ove žene ustanovljene. Počne djete da plače. Sunce i pjesak, nema ništa. Nema što da mu da da jede. I žena sada odlazi na dva brda, Safa i Merva. I ide iz od jednog do drugog brda i gledaj koga, Popne se na ovo brdo, nema nikoga. Trči na ovo brdo, djete plače, nema nikoga. Tako radi sedam puta. To je propis saja na hađu i umri koji će ostaje do sunnjeg dana sedam znači puta između safa i nervije, to je zbog ove žene, zbog hađene. Kada je zaista došlo u takvu situaciju da dijete više počinje jako da plaću nikomu je u djecu, kada je dijete nekad gladno, bolesno, zna se kako taj plać može biti težan, ona više nema, znači opet do zadnjih trenutaka uči na sada šta je požrtvovanost i kaže do zadnjih trenutka ona I u tom zadnjem trenutku, još je zaista nemožeti Allah želešanu šalje Meleka Džibrela, udara svojim krilom. Melek Džibrela udara svojim krilom. I ona sad čuje kao da neko kopa. Došla je tamo, Melek Džibrela još uradio svoj posao. Proverala je vrlo zem, zem, Voda proverala. I to u tom trenutku njoj je značilo život. Nogo se obrdovala. Sad voda curi. Ona je došla tu i počela da skuplja tu vodu. Znači da je voda ne pobjegne i koliko je to značilo. I govorila je zem, zem, zem, zem. Što znači skupi se, skupi se, skupi se. Voda je ostala tobrelo Zemzem ili voda Zemzem opjet od žene Hadžere znači koja je bila tu i tako je to nastalo naravno kada su pa ovaj kad se to desilo tu su počele kružiti ptice. Mislile su da je to sad plijen žena će sad jetu tamo sama umri tu ptice osjete a to su pritvideli ljudi koji su dolazili iz daljine jedno pleme. I ono je to vidjelo i dolazi tu na to mjesto i kaže pa sad sad ovo kako su Arapi imali kulturu, kako su imali lepo ponašanje, subhanallah. E, dolaze i vide ženu sa djetetom, nejaka, ne može na ništa, to je plemet. Mogu se ne ženo bježi odavde, mogu se otirati, mogu se ubiti, mogu se silovati na ovdje. Međutim, oni joj se obraćaju kao, hoćeš nam dozvoliti da se i mi nastanimo ovdje. To je taj ahlak. Možda Allah zbog ovih stvari kaže odabro Arape da njima objavi posljednju poslancu na arapskom jesku, znači Kur'an. Hoćeš nam kaže dozvoliti da se i mi nastanimo ov ona im dozvoljava i tako se znači, nastala Meka, tako se uh, razvela Meka. Meka je središte geografski dokazano uh, da je Meka središte zemlje sa svih strana, znači istoka, zapada, sjevera i na tačno dolazi u sredini što je jedan veliki Allahov žadašanu dokaz. Završit ću polako sa primjerom žene koja je primjer pokajanja, Teube, Teube. opet žena. Uh, žena je splemena, Gamidija, zvala se, znači, poznata je u, u tim predajima kao gamidijka, žena znači stog plemena. Ona je činjenica učinila blud, bila je udata, počinila je blud i zatrudnila je. Naravno, u šarijatu je kazna za to kamenovanje do smrti. Objašnjamo šta to opet znači. E, žena koja udata učini ovo dijelo, muškarac oženjen, kazna je u šarijatu znači kamenovanje do smrti da ja je to znači. I ona sam nije se nakon ovoga prepala, pobjegla, sakrila se. Rekla: "Prosti, će Allah." Nego ona dolazi, nije bilo svedoka tu da to vidi. Ona dolazi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kaže: "Laho, poslanice, očisti me. Učinila sam to i to." A poslan je pun milosti, Umar sa nekina rahmetillahi velamin, poslesmo teko milost, Muhammed. On se okreće obije, nešto da sluša. Nisi ti to uradla, nema svedoka. Ona ide za mi Znači već se ona tu pokajala, veliko pokajanje. I kaže, učinila sam to, Allaho poslaniče, kamenuj me. Kaže, u noj, onda bježi žena od mene liječu. Ona opet dolazi, kaže, Allaho posljedno učila sam to. Kaže, ako jesi, onda mi dođi kad rodiš to dijete. Prošlo je devet mjeseci. Ona se tu nije pokolebala, nije pobjegla. Iznijela je to dijete, rodila ga i kaže, djete tomu naruče, dolazi, dolazi, kaže, Allaho poslaniče, kamenuj me, došla sam zbog onoga. Kaže Allaho posnanje na kaže, doji dvije godine pa mi onda dođe. Ona doji to dijete dvije godine. Nije se pokolebala, nije pobjegla, mogla se sakriti. Dolazi, kaže, dijete voda i nosi koru hljeba ovaj, u, u luci, prestao znači dojiti. I kaže, došla sam Allaho posnanjeće subhava. I Allaho posnanjeće sa tu pristupa kazni i deslo se to kamenovano. Kada su neki to vidjeli, shabi rekoše, Allah te ponizio šta si radio. A Rasulullah sallallahu sada znači, će nemojte tako. Kaže, tako mi Allaha, njeno pokajanje je tako veliko. Kad bi se podijelo na 70 stanovnika Medine, ashaba, bilo bi im dovoljno svima. I kaže, tako mi Allaha u drugom predanju vidi im je, kaže, kako sad ulazi u dženecke rijeke i kako tamo uživa. E ovo nam govori šta je ta šariatska kazna. Nije šariat na uldu bila došo kao nešto surovo naproti, naprotiv je došao kao milost. Allah džele šanu hoče naj ona najpostulat velja fil ardi ba'de islahiha. Nemojte činiti nered na zemlji nakon što je ured uspostavljen. Islam selam to znači red mir. Allah hoče taj taj red. Ako neko pogriješi, uradi nešto. Šerijat je došao znači sa kaznom, a kazna je čišćenje. Ono nije bila kazna, nego je bilo čišćenje. Automatski ta žena se čisti preko toga i onaj džanetlika. E to je znači šarijet i kazno šarijetu nije, kažem, još jednom barbarstvo nego je to očišćenje, to je znači milost za čovjeka i milost za ljude. Pa eto pokušao sam ovim malo da nešto kažem, nešto da objasnim. malo je termin malo je teško držati ovim uslovno predavanje, ali eto, hvala Allahu, nadam se da ste me razumijeli da ste nešto novo naučili nečega se podsjetili, ako ima kakvih pitanja. Dobro je da se još malo družimo. Polako će nam i vakat podnije namaz. Da Allah u kabuli i da nam Allah oprosti nam se smil. Ja ću ja. samo spomenuti. Evo tu su dvije knjige koje sam uspio da donesim svoje dvije knjige Nisan. Znači našo više uljepšaj svoj život. To je knjiga a, svako ima, kažem još jednu brata, sestru, čerku, nekoga koga želi da ga loputi na pravi put. Ova knjiga je pisana u tom smjeru. Uljepšaj svoj život. Ovo je nastavak te je duša. To je već koji su ovdje u džamiji znači za neke stvari koji su potrebne kao što je ahla, kao što je čišćenje od zavisti, mržnje, oholosti i tako dalje. I predavanja i hudba 27, predavanja hudbi na ovom CD-u, znači to ono prošli put su ljudi tražili ali knjiga, pa evo sad sam ovdje dvije knjigu uspio da donesem, pa je da vas Allah nagradi, počne se koristi, moć će ovdje kod, suada, kod suada to ovdje. Nekakve pitanje, Imali nekakve pitanja, imali što. Da tamo kod žena možda pitanja? Pitanja mogu, slobodno tamo zavideti samogljacima, pitanja. Čivu, čivu. Čivu, ja, sač je to, bajer će. Pasi, bajer, moji. Hajde sad, sad. Slobodno. Bajer, u kligi, levi pitanja tamo. Dosvjet, a uzmanje. سارت للمجد قوافلنا وسمت بالعزم المنطلق وتخطو السير باقدام يروي الكون بك يتنا ننشئ أزواب الفلق وبالمرضي لن نسمو تسمو